Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings med Eva Unite og Rune Selsing. Ja, velkommen til. I dag der har vi besøg af Stine Posse. Du er øhm, formand for Europabevægelsen. Det er rigtigt. Og ja, så er du erhvervskvinde og debattør. Ikke? Jeg er sikker på, det de fleste øh, kender dig. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, det kan godt være, at du allerede har svaret på det, men hvordan kan det egentlig være, at du er blevet formand for Europabevægelsen øh, og gået ind i det? Øh? Jamen altså, for øh, efterhånden nogle år siden, så blev jeg kontaktet af Ellen Trane. Ja. Og øh, hun spurgte, om jeg havde lyst til at gå med ind i øh, Europabevægelsens øh, forretningsudvalg. Det er sådan, at der er nogen, der bliver udpeget til det, der er nogen, der bliver valgt til det. Der er, der er to udpegningspladser, og, og efter at have tænkt mig lidt om, så tænkte jeg, jamen, øh, det passer jo egentlig meget godt til noget af det, jeg gerne vil og, og ville dengang. Nemlig både lave noget frivilligt arbejde, og så stadigvæk også have min professionelle karriere i, i bestyrelseslokaler. Mm. Og... Øh, og jeg havde egentlig lang tid sådan tænkt over, at jeg synes, det var et underkommunikeret projekt, det her europæiske. Altså der var masser af ting, og det ved jeg fra min tid øh, og stadigvæk oplever det. Der var masser af ting, som vedkommer os meget og meget direkte i forhold til det europæiske, øh, men som jeg egentlig synes blev fortalt alt for lidt og for dårligt. Så jeg tænkte, det vil jeg gerne gå ind i og, og være med til at sørge for, at der måske kunne komme lidt mere lys på det problemstilling. Ja. Ja. Altså, jeg tænker nu, nu, jeg kender faktisk Ellen Trane Nørby fra, mm. fra gamle dage. Vi har så... hendes t-shirts, <laughs> <laughs> ja. Ellen i EU t-shirts, <laughs> som jeg Så, tror, det var den første, det første beklædningsdel, jeg har lånt af dig nogensinde. Nå, ja. Ja. <laughs> det er jo en Så se... meget, meget pæn t-shirt. Men derfor ved jeg også, at hun er jo federalist og den slags. Og det er de mm. jo faktisk alle sammen. Ikke? Mm. Æ, inden i, uh, vi plejer faktisk at kalde dem federalistbevægelsen hjemme hos os også, ikke? Og ungdom og den slags. Men det slår faktisk mig, som jeg læser, at du er faktisk ikke føderalist eller? Nej, det er jeg ikke. Altså, Jeg tror meget på nationalstaternes øh, betydning. Men jeg tror også på, at øh, det er enormt vigtigt, og vigtigere nu end nogensinde, at samme nationalstater arbejder sammen. Og ikke arbejder sammen i sådan noget uforpligtende, vi gør det, fordi vi har lyst til det, men arbejder sammen forpligtende. Øh, og, det, øh, det, og det handler om de største problemer, vi står overfor. Hvis jeg lige må gøre et andet resonemang det, ja. hvorfor jeg så blev formand, øh, jamen det var der så nogen, der syntes, at jeg skulle være, og det tager jeg pænt ja til. Øh, og så er det jo blevet sådan, at nu er det nærmest det, vi taler om hele tiden. Altså fordi der er nogen, der øh, har valgt at gå, og så også, tror jeg, fordi de allerstørste problemstillinger, vi står med, i det her land, og i resten af Europa, er der en erkendelse af, at de kan ikke løses nation for nation. Og det, det er ligesom, det er derfor, det er blevet så stort et samtaleemne, og det havde jeg ikke forestillet mig. Og en gang imellem må jeg også spørge mig selv, om, om, øh, om jeg havde tænkt mig, at frivilligt arbejde skulle fylde så meget i mit liv. Men, men nu er det blevet sådan. Mm. Og, øh, og det øh, har jeg sådan set ikke tænkt mig at lave om på lige nu. Det er der nogle andre, der kan, hvis de ikke synes, jeg skal være formand længere. Men, øh, men jeg er i hvert fald glad for opgaven. Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er, da, det er da beundringsværdigt. Ikke? Jeg synes også, det er meget fint. Ikke? Så har du fået en erhvervskarriere. Gør, du er også bestyrelsesmedlem, ikke? professionelt. Og så kan du på den måde øh, gå ind i samfundsdebatten, altså ja. uden at, at have en eller anden dagsorden, eller uden ja. at være nervøs for det ene eller det andet. Ja. Det, det synes jeg da er fint. Altså, og som sagt, synes jeg, det er jo glimrende, at du ikke har den der føderalist hat på, som de andre. Mm. ikke, Fordi jeg har virkelig tænkt som Europa-bevægelsen. Mm. Det er fjenden, ikke? Ja, vær, ja, ja, ja. EU her, ikke nu er jeg EU her. Nu er du ikke så pus. <laughs> <laughs> nej, nej. Men så er det rart, at det er en mere moderat formand, ja. der er, ja. er i spidsen for, uh, for foretaget. Men altså, jeg vil sige, det er jo, det er jo tværpolitisk. Ja, øh, ja. I den klassiske politiske forstand. Og så er der føderalister i, i Europa-bevægelsen. Og så er der nogen, som er... Øh, Måske, sådan man kan sige, kritiske, men positive. Ikke? Altså kritiske forstået på den måde, at de måske sådan kan tøve nogle steder. Og så er der sådan en som jeg, som er, jeg kan være kritisk over for Øh, hvad kan man sige, om der er gennemsigtighed nok, om det er, om det er tydeligt nok, det der foregår. Men der er min hovedanklage jo til de nationale politikere, fordi der er sådan set på mange ledere kanter et demokratisk overskud. Det er bare øh, holdt ganske diskret øh, bag gardinerne. Og det skal vi selvfølgelig øh, arbejde hen imod. Men hvis det demokratiske overskud er så svært for lægefolk øh, og for minimand at få øje på, er det, er det ikke i sig selv et problem. Jo, men det er også derfor, jeg siger, jeg synes at vores hovedopgave i Europabevægelsen, øh, som verden ser ud lige nu, det er, at vi hele tiden og konsekvent skal bede vores nationale politikere om at fortælle os, hvad mener de, hvordan tager de stilling, hvordan bliver beslutningerne taget, og når man for eksempel rejser til et ministermøde, og man fortæller glade og gerne om, hvad emnet er, men at man så også er fuldstændig tydelig på, hvad er den danske position, og hvorfor. Og forklare folk, hvordan de her ting. Ser. Der er jeg faktisk enig Altså, Jeg kunne godt tænke mig, for eksempel, nu taler vi om Lærmøj, som jeg jo, sidder i Venstre. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev gjort helt aldeles klart, hvad det er for en gruppe venstre sidder i for eksempel, i EU. Altså de ja. sidder i aldrig gruppen. Ja. Det er jo altså i føderalisme. Ja. Det er det jo, og jeg kunne super godt tænke mig, at venstre politikerne, når de kom tilbage fra Bruxelles og skulle fortælle om, hvad de har lavet nede i EU, at de så var helt åbne om, at vi sidder her i Føderistgruppen, vi kæmper for øh, så meget union, som det nærmest lader sig gøre. Og, og de ligesom husket at få den på inget fast. Mm. Øh, hver gang, nu, at vi havde debatten. Det nu, skal altså ikke, nu skal du ikke tage munden helt fuld og sige, at alle det kun er føderalister. Det, det er det ikke. Det er ham. Men, de men, de men, de men de er klart den gruppe, der er mest øh, positiv i forhold til at tilføre. Øh, yderligere beslutningskraft. men, ja, men ja, ikke? Og, og, og formanden, ikke? Gifa Hofstad, har skrevet den her United Nations of Europe. Ikke? Ja, ja, ja. Og altså, ja, ja. Tænker man, jo, jo, det er heller ikke alle, man siger jo heller ikke alle folketingsmedlemmer venstre, mener det samme, vel? Men hvis nu Ej. formanden går forrest og mener et eller andet, så tager man dem på en eller anden måde til indtægt for det, ikke? Så, han, han... så, så de venstre folk, der kommer ned, altså, de retter sig vel efter deres formand dernede, ligesom de retter sig efter deres formand herhjemme? Til en vis grad. Jeg vil sige, og der, der er jeg faktisk lidt højere til loftet. Øh, mm. Og det her har jeg jo selvfølgelig talt med folk om. Radikale hører også til det er Det var også et, et lands politisk, en landspolitisk sjov diskussion, ikke? Ja, det reglamerer øh, og, øh, og, det, og det er og det, der for mig er meget vigtigt, det er at gøre tydeligt og få den her diskussion på et kvalificeret grundlag, at EU er ikke de andre eller nogen i Bruxelles, eller nogen, der er gemt væk. Hmm. Det er os, og vores politikere har faktisk rigtig meget relativt også per borger at skulle have sagt øh, i de her systemer. Og lad os da få at vide, hvad de mener, og lad os da få deres politiske standpunkter ud, øh, så vi kan diskutere det. Så vi ikke hele tiden er i den her for eller imod, eller op eller ned, eller mere eller mindre, men at vi er i en, en, øh, en, en rigtig diskussion om, hvad der skal, hvad skal der foregå og på hvilke præmisser skal det foregå. Mm. Mm. Men, men tænker du ikke også, altså, fordi jeg, jeg tænker, at det er enormt relevant her, i, lige i forhold til det her dobbeltspil, som is, især Venstre kører, mm. men et eller andet sted, altså SF arbejder jo også for føderalisme. det gør Socialdemokraterne også, det gør de konservative også, Nej, det er jo kun i den forstand, at de har nogle ledere af nogle grupper i parlamentet, som er tilhængere af federalisme. Øhm, jo, men du, har... skal, du, skal, du skal definere, hvad føderalisme er, fordi hvis føderalisme er sådan noget, sådan, det bare et ord, vi trækker ud af skabet. Europas øh, Ja, men det er, der, det er der ikke ret mange, der arbejder for, hverken i parlamentet eller nogen som helst andre sted. Der er nogle ganske få mennesker, og, og for Hufstadt er nok en af de mest ledende i den kategori, men langt de fleste andre er der enormt optaget af, at... at nationale stater fungerer men er også optaget af at på de spørgsmål som vi, hvor vi ved, at hvis ikke vi får løsninger på fællesskabet her at der bliver vi nødt til at forpligte os det der meget løse, som specielt uh, enhedslisten har flyttet meget med ikke? at, at, at det, vi kan bare lave noget der minder lidt om FN'en og så kan vi alle blive enige om det hele det kommer aldrig nogensinde til at fungere og, og, og det, er den, det er den brydning der er i øjeblikket Hmm. Men, men, men når det er relevant, nu, nu mener jeg jo, altså Barroso har også udtalt sig positivt, selv Merkel har gjort det, og Schulz har gjort det, er i enkelte avisinterviews, og det er jo heller ikke noget, de går markant ud med som synspunkt, vel? de gemmer det lidt væk i sådan nogle af de lidt mere intellektuelle tidsskrifter, fordi... Uha, vi skal ikke reklamere for hårdt med det. Der er i hvert fald, der er den her, pointen er, der er den her diskrepans, ikke? tænke på Venstre, der for to valg siden gik til valg på Heins Pæle. Ja, ikke? Jens Rode. <laughs> <laughs> altså, han kunne da godt have sagt, men i øvrigt, så skal jeg ned i den her gruppe, hvor formanden er ultraføderalist øh, fra Hofstad her øh, og øh, <laughs> hvad hedder det med hegnsbenen det var bare noget jeg egentlig sagde mm. øh, altså hvis de, hvis de på den måde lagde, lagde det frem og øh, som de også gør det er hele tiden noget med at opdrage befolkningen ikke? og vi skal gå for der måde det er altid noget med mere integration altså hvis, hvis de lagde det åbent frem på den måde og sagde, det er det vi ved, det er det det gør så vil de selvfølgelig bare få task øh, ved de her valg. Ikke? Men det er også derfor, at der er den her modvilje, og, og det er også derfor, at, at, at du, øh, Stine Bosse, sidder her og, og siger, at det der, det, der ligesom er tilbage lige nu, det er, at, at, at vi, eller politikerne, skal hjælpe befolkningen med at forstå, at der er et demokratisk overskud. Altså, at der ligger alt muligt godt i EU, som, som, som befolkningen bare ikke forstår man kunne også vente den om at sige, at befolkningen så rigeligt forstår, hvad det er, EU har af konsekvenser. For eksempel i forhold til muligheden for at være herre i egen hus, når det kommer til indvandring. Ikke også? Det er ikke kun sådan noget med krumme og gurker og de her pittitesser, som jo er sådan lidt latterlige. Det er også rimelig altså, vigtige ting, ting, som men, har afgørende men, betydning. Men, men... Jamen, jeg gør lige færdig. Øhm, og, og, og, altså, det, det er jo faktisk en mulighed, som jeg ikke synes, at, at pro-EU siden lader til sådan at overveje øh, overhovedet, at befolkningen faktisk godt forstår, hvad EU er, men at de simpelthen bare i stigende grad ikke ønsker det. Nå, men jeg, er det ikke en jeg, mulighed? Jeg, du har lagt nogle ord i munden på mig, jeg i hvert fald håber, jeg ikke har sagt. Fordi jeg har ikke sagt, at befolkningen ikke forstår noget. Jeg har sagt, at nationale politikere er forpligtet på at fortælle, hvad de selv mener af løsningen mm -hmm. i forhold til forskellige problemstillinger. Okay. Og, og det er der, filmen knækker. Og det er der, der bliver en, et, et, et mellemrum, som vi risikerer bliver meget stort, hvis ikke vi hele tiden er opmærksom på det. Og så skal du også huske på, og det, skal, det, det er meget vigtigt, at vi ikke pludselig springer over, hvor gade er lavest, og taler det her op til et kæmpe problem. Langt, langt de fleste af dem, der sidder og lytter på den her udsendelse lige nu, medmindre det har selekteret sig selv, er jo positive og synes jo rent faktisk, at det er et rigtig vigtigt og endnu vigtigere efter Brexit og endnu vigtigere efter valget af Trump, at vi bevarer både vores medlemskab, men også at vi påvirker og at vi, vi øh, hvad kan man sige, viser, at vi kan løse problemstillinger øh, i det europæiske fællesskab. Der er langt over 70% af danskerne, og det er stedet markant ja, efter det kommer de op to. til det niveau her. Ikke? Ellers det, har det jo ligget på omkring 60% ja, ikke, i mange stedet, år, ikke? og vi ved jo, hvis der kommer en afstemning, så vil det sikkert ende med 55 plus eller et eller andet. Ikke? Fordi det, historisk det, set, så er det, folk blevet meget mere det, skeptiske, i det afstemningerne. Jamen, det er noget, du siger. Nu, jeg, jeg bygger det her på de fakta, vi ser. Hmm. Folk er blevet opmærksomme på det her projekt, og folk er blevet øh, optaget af at forstå. Og optaget af, hvad er det nu egentlig lige? Er der måske noget, vi har sprunget lidt for let hen over? Vi har lært om, om alle, øh, hvordan vi lovgiver i Danmark, og hvordan vi regerer i Danmark med folkestyre osv. Men er der noget, vi måske misser i forhold til den overbygning, vi nu har været en del af i mange, mange år? Og det tror jeg, der er. Jeg tror, der simpelthen er noget, der misser i forhold til, hvad er det nu, hvordan er det, verden ser ud, og hvad er, det, hvad er det, vi kan som land, og vi kan, gudske lov, meget, men hvad er det for nogle ting, vi faktisk kun kan løse, hvis vi gør det sammen med andre? Det, mm. Den del, der må du simpelthen lige forklare mig det, fordi jeg tænker, at i forhold til for eksempel migrationen, ja. folkevandringen, ja. Øhm, der er det ikke sværere, end at man sætter en grænsebom op, som man har gjort det, øh, som man havde det før, at man indgik i et øh, EU-samarbejde. Og så siger man, øh, vi bestemmer lige, hvem der kommer ind og hvem der ikke gør. Og dem, som ikke skal ind, de kommer, de kommer ind. Punkt. Altså, men det, det er mere det der med at, sådan, at, at gøre det til sådan en, altså en umulighed, noget der simpelthen ikke altså, kan, kan ske i nogen mulig verden. Det er mere den der sådan, øhm, sådan insisterende på, at det er så komplekst, at det er fuldstændig udladet sig at gøre lidt, når det er for få men det er tid, er og siden ingen... faktisk var sådan, det fungerer men nu taler man meget, øh, diskuterer det med dig selv, og det er glemrende, men, men, men hvis du gerne vil have... Så at... du tror godt, det kan lade sig gøre? Nu taler du stadigvæk med dig selv. Du har ikke valgt at lytte til, hvad jeg gerne vil svare på dit spørgsmål. Jeg vil gerne høre det svar, Stine Bosse. <laughs> det er sådan, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi kan jo gøre alt. Vi kan jo da gøre, hvad vi vil. Ja. Altså, alt kan jo i princippet ja. lade sig gøre. Men, men det, man bare aldrig nogensinde må overse, nogensinde, det er, hvad er konsekvenserne mm. af de valg, man tager. Mm. Det er det, der er så forbandet vigtigt i det her. Og, og der er ikke noget for mig der siger, at man ikke kan gøre det ene eller det andet, men man skal tænke hele rækken igennem mm. af de fulde konsekvenser. Okay. Og det er sådan, at det vi nu har bygget op sammen, det har vi jo alle sammen været med til at bygge op, det er øh, den europæiske union, vi kender. Den bygger på nogle grundprincipper. Den bygger på nogle muligheder, som I får i jeres generation, som jeg har fået i min generation, og som øh, ligger åben for de kommende generationer, hvis vi vil have det sådan. Men vi kan selvfølgelig vælge ikke at have det sådan. Og her er fri bevægelighed en af tingene. Det, at vi kan bevæge os frit inden for den europæiske union, uden grænser, er en af de ting, vi har fået, vi har givet hinanden. Og så er der den problemstilling, og den går jeg ud fra, at vi kommer mm. tilbage til, at der er noget, der hedder ydergrænser, øh, som er der, hvor de reelle udfordringer ligger i dag og som skal løses, det, det er der ingen diskussion om. Men, men hvorfor i alverden skulle vi forhindre, at varer færdes frit, at mennesker færdes frit, at I kan tage afsted og sige, at nu vil vi gerne arbejde, der kunne være noget, der hedder Radio 24 i Spanien for eksempel, det kunne da måske være meget sjovt en gang, at der komme derned, ikke? Og så kan I frit rejse derhen og arbejde øh, uden problemer. Hvorfor skulle vi afskaffe de... Ja friheder, vi har ja. fået. Altså, og, og det synes jeg, det er jo meget reelt, at altså, diskutere det som en, der er fordele og ulemper ved at selvfølgelig løse det nationalt, men det er jo fordi uh, Eva angriber den her pointe, som du også uh, leveret i begyndelsen, hvor du siger, der er en erkendelse af, at vi kun kan løse problemerne ved et forpligtende fællesskab, ikke? det vil sige samarbejde. Ikke? Ja. Øhm, og, så, øh, og så siger vi, hvis du tager immigrations, øh, ja. og det, det er det godt, at du ikke mener, at det kun kan løses med sådan en samarbejde, men det der er der i hvert fald mange i debatten, der har givet udtryk for. Men så siger jeg, så Eva, jamen, her, det er da meget enkelt at løse det er nationalt. Vi lukker bare øh, grænsen. Så har vi løst det nationale problem. Men så så, så, og så kan det godt være, at vi ikke har løst det for Tyskland. Vi har naturligvis ikke løst flygtningskrisen som sådan, men vi har i hvert fald løst det store problem, som bekymrer de fleste danskere, nemlig de negative konsekvenser af indvandringen. Ikke? Det er derfor, at ja, to taget går ind men, for mindre. Men det er så jo fuldstændig, det, det er fuldstændig ligesom alt muligt andet. Der, et, problem, et problem løses, og ti nye opstår. Eller et problem løses, hmm. og tidligere problemer, som man i øvrigt har afskaffet, genopstår. Hmm. Og det er jo derfor, den her diskussion er så vanskelig at tage, hvis nogen insisterer på, at den er sort og hvid. Og den bare kan løses med sådan nogle ja. fingerknips. Ja. Og det er der, hvor jeg så siger, hvis vi skal tage diskussion, og vi kan godt tage diskussion, vi kan godt lege lejen. Lad os prøve at lege lejen. Vi siger konsekvent, ja. vi lukker af for enhver form for migration. Nej, bare, bare flygtningen. Bare flygtning. Vi vil vel godt, folk med et, et EU-pas kan der godt komme ind. Det behøver vi da ikke noget imod. Øh, vare, fint, lad endelig vare komme ind over grænsen, også men, uden for EU men, jamen, jamen, ja. så, så, så lukker vi. Der kan ikke komme nogen brugende ind. Slut. Færdig. Det, det handler bare, ikke jamen. om hudfarve, og har aldrig gjort at Det, det er en så handler det, manipulation, det er ikke i orden. Jamen, jamen, jamen hvad, hvad skal vi så lave som kriterie? En flygtning. Så er der ingen flygtninge. Nej, altså, vi lukker have en, af. Arbejds, hvad med, arbejdstilladelse, eller Canada, du skal ind studere, eller den slags. Ja. Vi, lukker, vi lukker fuldstændig af for enhver form for Øh, flygtninge kan ikke komme ind i Danmark, og, og folk, der migrerer kan heller ikke. Så, så skal Tyskland gøre det samme. Hvorfor det skal det Tyskland jo så det? Tyskland. Det må de jo selv finde ud af. Tyskland lader til, at vi de har ingen problemer ja, de med det. Så gør Tyskland det ikke. Men, mm. men hvad så med Italien? Altså, det I, det I underkender, og det, som er så, så håbløst i den her diskussion, det er, at der er et problem. Der er mennesker, der flygter. Der mm. er mennesker, der flygter fra en krig, som bliver ført i vores interesse. Ik? Det er vi enige om. Vi endda selv deltager i den. Og... Jeg er ikke enig i det med interesse, men det er sådan noget andet. Tværtimod, altså, det der med Libyen-konflikten, det er jo en stor del af det problem, vi har nu, at Libyen er opløsning. Det var takket være vores intervention. Ej, vi synes overhovedet ikke, vi skulle blande os dernede. Men, men, men, er sådan noget, men, men, men nu er det så en konsekvens, når jeg siger ja. vi, så jeg tager det på mig. Okay, jeg synes okay. heller ikke nødvendigt, at vi en god idé. Men det er noget, vi har deltaget i fra okay. dansk side. Så de krige, vi har deltaget i, øh, den krig, vi PT-deltager i, de skaber nogle flygtningeproblemer, som er ganske alvorlige og ganske betydelige. Og vi kan så sige, jamen vi vil ikke have noget med, der gøre. vi lukker bare vores grænse. Det kunne tyskerne så et tilfældigvis også finde på. Det kunne nogle andre også finde på. Dem, der ikke kan løse det, og hvor det bliver ved med at være en udfordring, det er jo selvfølgelig ved de ydre grænser. Og det er så der, hvor der er i et forpligtende fællesskab som vores, både en mulighed, og nogen vil sige en omkostning, det vil I at jeg siger en mulighed for, at vi siger, det her skal vi, og det kan vi løse sammen. For ellers får I en cherrypicking-model. Ligesom nu englænderne kommer til at opleve det. De er jo rejst rundt og troede, de kunne få det helt gratis. Det bliver det ikke. Og det samme vil det jo være, hvis danskerne siger, vi lukker permanent grænsen, så vil der jo nok være nogen, der siger, Jamen, søste venner, det kan I da ikke. Det har da en konsekvens. Vi er jo et fællesskab. Vi har forpligtet os på nogle ting med hinanden, og hvis I gør det, så er der noget af det andet gode, de andre goder, vi har, I ikke kan få som land. Jeg synes, det er så flot med det der, at vi har schaffende os, og at vi finder en løsning øh, på det. Det er som regel mennesker, som er meget privilegerede, som selv har det lækkert, og hvis børn færdes i øh, trygge øh, områder, og som ikke selv er udsat for. Det er ikke, det er ikke vores unger, der står på hundestation Station klokken 4 om natten, vel? Og er i fare for, for eksempel, at blive overfaldet af nogle mennesker, som er kommet til og som virkelig trist, altså på, på virkelig kedeligvis er overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Når man kigger på for eksempel Køln nytårsaften 2015, hvad der skete der. Masser overgreb. Mange af dem, langt størstedelen, begået af folk, som var tilvandret til Tyskland. I, altså som, som, som en del i Køl... Eller hvad hedder det? Ja, i kølvandet på den her Virshafen, deres politik, som Merkel har ikke også. Så når du sidder her og siger, at det, vi finder ud af det så kan det godt være, at du og øh, politikerne og alle os, som, som lever godt og tager på ferie i Provence og drikker rødvin og har det godt og ved, hvordan vi skal tale vores sag, og som hvis børn færdes i trygge områder. Vi skal nok klare det, men der er nogle mennesker, som ikke er en del af den lækre virkelighed, og det er dem, der kommer til at betale prisen for de åbne grænser. Det er dem, der kommer til at betale prisen. Du sagde selv lige før, at man løser et problem, så opstår der ti andre. Det er nemlig lige præcis det, der er problemet med Schengen. Man løste et problem, og så opstår der en hel masse andre. Hvoraf det væsentligste, vil jeg mene, er, at vi er i gang med at tabe vores frihed. Ikke mindst os kvinder. Svenske kvinder er bange for at gå på gaden om aftenen. Læs Katharina Janus, en yndig og begavet øh, svensk forfatterinde, som lige har skrevet, Nej, natten er ikke længere min. Hun er bange. Hun er bange når hun går ud om aftenen. Jamen, altså, hun er helt statter bange hele for at ud om aftenen. Ja, den der angstfabrik, du sidder og pisker op. Den er den er, er reelt. Er det er ikke en del af din opgave også som debattør jo. og som brænder af det der. Men hvis jeg forløser sig noget, så er Hvis jeg forløser sig noget, så har jeg da også tænkt mig at, at fortælle dig hvad jeg mener om det. Altså for det første så må jeg sige til dig, at det der, nu putter du mig ned i sådan et eller andet billede af, jeg sidder et eller andet sted i Provence og drikker rødvin, og jeg er overhovedet ikke interesserer mig for, hvordan mennesker generelt har det i det her land. Det er slet og ret forkert. 100% forkert. Jeg hører til i et meget privilegeret segment, det har min liv givet mig. Noget af det har jeg selv bidraget til, noget af det er jo held. Sådan er det her i livet. Men jeg vil, gerne, jeg vil hellere end gerne være med til at påtage mig, at der skal løses udfordringer for mennesker i Danmark, som er i situationer, der er vanskelige. Mm. Og det er også mennesker, som lever langt fra den virkelighed, jeg lever i, som jeg prøver at forbinde mig til, og som jeg prøver at... at så meget jeg nu kan, øh, at have kontakt med. Og det gælder også en flygtningefamilie jeg kender. Det gælder også andre mennesker, jeg kender, som kommer fra andre dele af, af samfundet. Jeg er fuldst ud lige så optaget af de menneskers, måske endda mere, af deres tilværelse, og deres måde at, at kunne leve et liv på, som jeg er fra folk, der flyder rundt i et eller andet i Provence. De klarer det nok selv. De andre mennesker optager mig voldsomt. Og deres liv og deres vilkår optager mig enormt meget. Det handler om fordelingspolitik, det handler om socialpolitik. Jeg er liberal, men jeg går op i begge de to emner, jeg lige har, har, har nævnt for dig. Både fordeling og øh, sociale indsatser. Og de skal der, det skal der selvfølgelig og naturligvis til. Og det kan ikke nytte noget, at vi konsekvent og kontinuerligt taler op, som om alle, der måtte komme Nej, som flygtning... Nej, det er ikke tilfældet. Jamen, du vælger dine temaer, du plukker i det, du fortæller ja, fordi det er et afgørende tema. For... Ja, men så skal du også give mig lov til at forklare og fortælle mit svar. Naturligvis skal kvinder ikke finde sig i at blive taget på eller gjort ved. Det gør både danske mænd, og det gør også mænd, der kommer hertil fra andre lande. Da jeg var ung, piger rejste rundt på Interrail i Sydeuropa. Der blev vi skræmset på og knuppet på, og jeg ved sgu ikke mm. hvad. Det var redelsesfuldt. Jeg synes, det var Det skal vi da aldrig nogensinde finde os i. Og det, men det har bare intet at gøre med, om jeg samtidig naturligvis føler en menneskelig, og jeg vil gerne kalde humanist, forpligtelse til at mennesker, der flygter fra en krig, der udkæmpes i vores interesse, at de naturligvis skal kunne tage imod i det Europa, jeg vil forsvare til enhver tid. Ja, jeg, jeg tænker, at jeg, vil lige, jeg vil lige afbryde, men jeg nu selv, og bare lige sige til, til nye lyttere, at, at vi sidder her. Øh, øh, min hustru og jeg vil ved Verte, Det er Eva Salsing og Rones og vi har dag i besøg af Stine Posse og taler om, øh, om EU. Og det, jeg synes, jeg kan konkludere her ikke, med den her samtale, det er, at øh, der er dybest set taler om nogle forskellige politiske problemer, som vi forsøger at afveje. Ikke? Du taler øh, passioneret for, at du vil gerne øh, beskytte øh, af nogle, nogle flygtninge, som er udsat for nogle fantastiske øh, pinsler øh, og, og er bekymret for, for, for, for... Ja, frygtelige, ja, ja. øh, frygtelige pinsler. Jeg tror at man kan bruge fantastiske i den betydning også. Øh, øh, og øh, Eva er meget bekymret for, hvad der sker med Danmark, øh, i særlig grad i, i nogle bestemte øh, boligområder. Den utryghed, der breder sig, øh, musikfestivaler, kvælskaber, og den slags, ikke? Det er forskellige pro politiske problemstillinger, ikke? som man så må afveje over for hinanden. Og sådan synes jeg det hele taget, at meget af EU-debatten øh, kan siges. Og det er jo lidt det, der bliver, bliver afsporet med den her, at man siger, at vi kan kun løse det i fællesskab. Nej, det kan på hvert fald et politisk problem, vi taler om. Ikke? Øh, det er rigtigt, at vi kun kan løse de ydre grænser i fællesskab. Enige. Fuldstændig enige. De ydre grænser, EU kan løses i fællesskab, hvis man vil have det som politisk problem. Flygtningekrisen som sådan er jo heller ikke noget, Danmark kan løse. Altså 5 millioner borgere, og i det hele taget, der er ledelse i verden. Det kan vi heller ikke øh, løse øh, som, som, som, som lille nation. Øh, vi, vi, kan, vi kan løse øh, til gengæld politiske problemer herhjemme. Og så er det sådan en afvejning. Så afvejning. Hvad er så vigtigst som politisk problem? Og, øhm, og jeg synes tit, at, at den her helt hel, øh, det er jo en rimelig afvejning, man kan sige, jamen, hvad er vigtigst? Er det vigtigst at beskytte Danmark og beskytte øh, danskerne, eller er det vigtigt at, bes men, at beskytte nogle mennesker, som, som er, er udsat for, øh, for, for, for nogle forfærdelige vilkår øh, andre steder i verden? Men, det er politisk verden. Men, ja, det er fuldstændig rigtigt. Men men du sætter en sondring, som om jeg ikke ønsker at løse med det syn, jeg har på Danmark, og på Danmark i en international og en europæisk sammenhæng, som om, jeg, som om det er modsætninger. Nej, jeg, jamen, det er da modsætninger. Nej, det er det ikke. Ikke for mig. Okay, så du mener ikke, at, at når, de her, når der kommer en masse mennesker ind, ikke? Nej, øh, men altså prøv nu lige øh, mig... Så får vi nogle kriminalitetsproblemer, jamen, jamen, så får vi sådan noget, som og den slags, en fuldstændig forudsigelig virkning af, at vi har haft den her grænsepolitik. Jeg, jeg er ked af at sige det til jer. Jeg synes simpelthen, at, at, at måden, vi diskuterer det her på, er... Ikke i orden. Det jeg bliver nødt til her. at få altså, lov til... Det er ikke kendskærninger, og det er ikke en ordentlig måde at diskutere det på. Du giver ikke mig en chance for at forklare dig, hvad det egentlig er, jeg ser og tænker. Det, jeg ser og tænker, det er, hvis jeg skal forsvare danske interesser, hmm. danske børns muligheder i den verden, vi kigger ind i, mine børnebørns aller, aller bedste livsvilkår, den dag, jeg ligger 10 meter under jorden... Det gør jeg bedst ved at være en del af et forpligtende fællesskab. Vi er 500 millioner mennesker i den her del af verden. Vi er den absolut rigeste per gennemsnit, per indbygger del af verden i den her del af verden. Jeg vil gerne diskutere fordelingspolitik. Jeg vil gerne diskutere, hvordan vi øh, fremmer det, øh, de ting, der er i gang i Europa omkring klima, omkring, øh, hvad hedder det, cyberkriminalitet, og alle de store, store dagsordner, som ikke kan løses af nationer, men kun kan løses i fællesskabet, det vil jeg gerne diskutere, og det vil jeg gerne diskutere for, at det er der, løsninger skal findes af hensyn til de kommende generationer. Og så er jeg da rørende enig om, at der er uddannelsespolitik, der er sundhedspolitik, der er masser af andre dagsordner, der er også fordelingspolitik i Danmark, som vi selvfølgelig skal diskutere med os selv og hinanden og finde løsninger for. Men der er der for eksempel nogle store sociale udfordringer mm. på tværs af det europæiske, hvor jeg tror, det er jeg så ikke alene om, at nogle af de tiltag, der kommer i de næste øh, år i Europa, også kommer til at handle om at lave fælles sociale løsninger. For slet og ret og sikre os imod, og det er det alfa og omega for mig. Uro, indre uro, indre spændinger, urimeligheder på krydser på tværs, som jo per tradition og historie har betydet krig og uro inde i Europa. Men hvad er det, Inget der, uro, der er, hvad er det? Jeg vil lige meget bare kort bare sige sådan en lille anekdote. Der var en gang, hvor Ponyo sagde, at dengang EU blandede, skulle blande sig i velfærdsstaten, så var det at vi skulle melde os ud. Det var bare lige en lille bitte pointe. Men <laughs> ja. Så, øh... Når, ja, ting flytter sig i verden, <laughs> Guds lov. Men Stine, øh, nu har du nævnt stort set alle andre årsager til problemer, end det som vi herovre på vores fløj ser som afgørende, nemlig kultur. Du har nævnt sociale og boligpolitikker mm. og øh, altså af klima, og sikkert også erhverv og samhandler og alle de her ting, altså arbejde og så videre. Der er alle mulige andre øh, steder, hvor der opstår konflikter og hvor der kommer proble altså problemer fra. Men kulturen, tænker du over den? Tænker du, at når der kommer en meget, meget et stort indflugs af mennesker, som er bære af en radikalt anden kultur til Europa, at Altså, forstår du, at der er den der kulturkløft? Forstår du også, hvor, hvor den kommer fra? Tør vi sige islam, eller, eller er det ikke relevant? Det må vi heller ikke tale om, tror jeg. Det må, må vi det? Må vi tale om islam? Før var der i hvert fald en masse, vi ikke måtte tale om, men det, det, jeg ved ikke, om det her er over grænsen. Ja det er okay? Jamen, altså, jeg ved ikke, hvorfor... hvorfor? Hvor? Så gik vi ikke lige over grænsen før, synes du, hvor vi talte forkert, og det var... Nej, nej, okay. Altså, når I sidder og spiller det der spil med hinanden, det er det, der er min grænse. Det er det, jeg synes, der er så urimeligt. Men tænker uh. du her? Vi er jo selv. Må vi taler om det? Nej, nu skal du høre, vi må tale. Nu taler jeg lige til en, der ikke er her. Nu, jeg, tror godt, jeg tror godt, jeg tør at sige islam. Jeg tror også godt, jeg taler om, dit, om kultur. Det tror jeg godt, jeg tør. Altså, kan ikke se, det er set op, der bliver, der bliver helt fjollet? Oh, det, var det var fjollet, Runde. Ja, ja. Det var det. Så jo, jeg holder mig det var fjollet. Selvfølgelig vil jeg der gerne tale om kultur. Jeg synes, ja. kultur er fantastisk. Jeg synes, kultur er noget af det mest spændende, vi overhovedet kan diskutere. Jeg synes, kultur er øh, meget, meget stor og væsentlig del af den måde, vi er sammen på. Og jeg er 100% sikker på, at den kultur, vi har i Danmark i dag, den er betydelig anderledes end den, der var, da jeg var ung eller da jeg var barn, og får slet ikke at tale om, da generationer før mig øh, levede. Det er noget, der er under påvirkning, det er noget, der flytter sig, det er noget, vi skal værne om, vi skal beslutte os for, hvad for nogle dele af de ting, som vi i dag synes er vigtige, hvad for noget af det, mm -hmm. skal også være vigtigt i fremadrettet, og hvor der måske nogle steder, vi kan justere, vi kan, vi kan komme i tanke om, at der er en bedre måde at indrette os på, også i forhold til kultur. Og jeg er ikke på nogen måder vild med noget, der er totalitært. Noget, der er øh, øh, sort-hvid i sin tankegang. Noget, der er rigtigt forkert. Jeg er optaget af, at der er flere muligheder. At der mm. er flere måder at spise på. Der er flere måder at være sammen på. Øh, og så er jeg selvfølgelig meget optaget af, at man kan være sikker. Jeg er meget optaget af, at kvinder kan være frie og lige mm. med deres øh, ægte mænd og mandlige medborgere. Og den type ting. Men, men det er jo ikke noget, det, det er der noget vi skal diskutere. Ja, det er det, men nu ser du, at, øh, hvad hedder det, at du er meget optaget af, af, af hvad hedder det, at, at du er glad vi kultur, og du også kan godt lide tanken om, at vi, at vi altså, ja, spiser på en anden måde, eller altså, har forskellige muligheder. Det kan jeg, jeg kan sagtens følge dig i det. Altså, det kan jeg virkelig godt. Øh, der, hvor jeg tænker, at, øh, at den, går, den går lidt galt, det er, når du undlader at nævne, at tilstrømningen af kultur også medfører øh, andre måder at være sammen på. Som for eksempel indbefatter begrebet tarush. Det er også kultur. Det er også noget, der kommer, som er kommet hertil med den store indvandring fra Nordafrika og, og Mellemøsten. Sådan et begreb er, er sådan underligt fraværende, fra øh, når, når, når pro-indvandrings- og pro eu øh, hvad hedder det, øh, når de taler om de her ting. Vi hører aldrig rigtigt om overgrebene. Vi hører aldrig rigtigt om, hvad, hvordan det kan være, altså, at den indlysende sammenhæng der er mellem indvandring, og så for eksempel overgrebene, der fandt sted ved Kølnyttes Aften, eller dem, der har ført til øh, at forskellige musikfestivaler nu er, altså, er troet for eksempel i Sverige, ikke også? Altså, det er mere sådan, at du, vil, du siger på den ene side, at du vil gerne have, at vi taler om det, men du vil heller ikke rigtig hvorfor? tale om Så, det. Jeg, jeg vil bare ikke tale om det som det, som det eneste endegyldige problem. Det er jeg fordi, jeg det er gerne underbelyst. Jeg vil gerne tale om det som, at ja, hvis, hvis der er på nogle måder situationer, der opstår, hvor nogen ikke har forstået, hvad gør vi, og hvad gør vi ikke, og hvordan omgås vi osv., det skal vi da håndtere, det skal vi da selvfølgelig ikke acceptere, no way, og så er det, jeg bare siger til jer, da jeg var ung og rejste rundt i Sydeuropa, Italien, Jugoslavien, for den sags skyld, Frankrig dengang også, der var der bare nogle andre normer der. Det har ændret sig over tid. Der har man lært, at nej, selvfølgelig går man ikke bare og tager på kvinder på gaden. Og, og selvfølgelig er der, er der noget, der hedder øh, øh, altså, hvad kan man sige, seksuelle overgreb, som vi aldrig nogensinde... Uanset hvem de begås af, uanset om det er hjemmet eller udenfor hjemmet, eller hvad, hvor man kommer fra, man kan da aldrig nogensinde godtage det. Det kunne jeg da ikke drømme om, men det kan da aldrig nogensinde få mig til. Der er der ikke, for mig i hvert fald ikke en lige slutning, der hedder, fordi jeg tænker sådan, så skal jeg lukke alle flygtninge ude. Det kunne jeg da ikke drømme om. Der er mm. en, det det Nej, hænger der slet men, ikke sådan men, sammen. Men, men, men det er jo heller ikke, at vi skal lukke alle ude. Vi siger bare... Det sagde vi, jeg lige. Ja, ja, det er klart, det er konsekvensen af det, men, men det er jo ikke det, det er, det er jo en nødvendighed, det er en politisk afvejning. Det er sådan set det, vi kommer. Det er det, vi bare gerne vil have dig til at, at konkludere, at hvis vi nu siger, at der er den her forudsigelige virkning, ikke, som virkelig kan underbygge statistisk... Øhm, <laughs> altså, jeg kan ikke se andet, end at det er så evident, som noget kan være, at vi ser de her negative konsekvenser af den her øh, migrantstrøm. Så siger vi, okay, det er så en forudsigelig virkning af dem. Det er noget, vi må leve med. Det er nogle negative konsekvenser, som vores samfund skal skulle bære. Det det sådan, jeg vil mene, det er bredt accepteret. Der er en masse negative konsekvenser her under øget vold og voldtægt og den slags. som selvfølgelig er det mest penible, ikke? Øhm, Så siger du, jo, jo, jo, jo, jo, men... Det, der er altså også nogle andre ting, vi må tage hensyn til. Vi skal tage hensyn til samarbejdet EU, de ydre grænser, fremtidige generationer, hvad, hvad hvis vi en dag selv skal være og den slags. Og det er jo fair nok. Det er jo ikke fordi, øh, det, er vi, det, er vi en, det er en afvejning. Vi vil så bare gerne afveje det anderledes. Vi siger faktisk, det der EU-samarbejde, alt med eu samarbejde. det er jo alligevel øh, på vej øh, ned. Det går alligevel i stykker på et eller andet tidspunkt. Vi vil hellere slet, beskytte ikke. det. Allem, det er vores konklusion her. Ikke? Og så siger vi bare, okay, så du afvejer politisk anderledes. Du vælger ikke at beskytte dem i ishøj i lige så høj grad som vi hvor Det er vigtigere for dig at beskytte de her flygtninge. Så jeg mener ikke, at dem i ishøj bliver ramt direkte af den flygtningepolitik, der er blevet ført i 30 år. Mener du ikke, at den direkte konsekvens det er Jamen, jeg mener, at du de er jo, siger så noget, så det, er... det jeg, jeg siger noget, du, du. siger noget, jeg mener er direkte forkert. Er der noget, jeg gerne. At, kan... at konsekvenserne i ishøj er, er, er indregningen. Er, er, er det forkert? Vil du gerne have, jeg svarer dig? Jeg men jeg forstår simpelthen ikke, man ikke um, Nej, hvordan man kan mene men det. men det, det forstår du ikke, fordi du ikke hører, hvad jeg siger. Og så er det umuligt at komme til at forstå hinanden. Jeg har nøjagtigt lige så meget omsorg for mennesker i Ishøj, som du har. Jeg mener bare, at det, der skal til for at løse de problemstillinger, vi har, er nogle andre greb end det, du gør. Du mener, at vi skulle lukke af for overhovedet at tage imod flygtninge, der flygter fra den krig, vi selv er en del af, og det skulle være løsningen. Mine løsningsforslag har du endnu ikke spurgt mig om. Jeg er fuldstændig på, på linje med, at naturligvis skal vi være optaget af, at alle mennesker i Danmark her har et ordentligt liv. At vi skal aldrig nogensinde acceptere, at nogen skulle komme hertil og påføre nogle andre mennesker en, en idé om, at det er okay at lave seksuelle overgreb, for eksempel, an art i alle afskydninger. Men den løsning på det starter et andet sted. Løsningen på det starter i den måde, vi takler sociale problemstillinger på. Løsninger der starter i, den, i, i hvor meget vi vil ofre i forhold til at lave god og fornuftig omfordeling. Løsningerne der starter på en helt anden måde. Jeg er helt på linje med alle de der øh, idéer og tiltag, der hedder, at vi kan ikke have koncentration af problemstillinger. Vi er nødt til at sørge for, at vi blander os anderledes med hinanden. Det vil jeg rigtig gerne. Og, og, og, men det spørger du mig ikke ind til. Du sætter lighedstegn, og det er det, jeg oponerer imod. Du sætter lighedstegn imellem at vi ville opføre sig ordentligt over for mennesker, der flygter, og så acceptere seksuelle overgreb. Det er et helt urimeligt måde at sætte en listegn, for det gør at... jeg selvfølgelig ikke. Oh, nej, det er jo ikke noget med at acceptere, det er bare at sige, at det får vi da den konsekvens. Vi kan se, at vi har fået den, det er det første. Vi kan jo se, at vi har fået den. Altså, Vi taler lidt om, om, om tyngdekraften her. Men du, vi kan se, du, at vi har fået har, de konsekvenser. Det er jo ret banalt. Har så kan du selvfølgelig sige, at der har kan Har du dokumentation en for, at der, nu bliver vi lige i Danmark, mm -hmm. at der i Danmark er betydeligt stigende antal anmeldte gennemførte seksuelle forbrydelser. Og jeg kan i hvert fald dokumentere, at når vi tager på det fuldstændig håndgribelige, nemlig dømte voldtægter, så over de sidste 10 år er det en tredjedel af dem, der er blevet dømt, det er udlændinge. Ja. Kan du fortælle mig om, om antallet af stigende i Danmark. Nej, det, er det noget, vi skal være for? Nu er jeg jo tilfældigvis økonom, og så vil jeg sige, at det kan man ikke måle. En gang med offerundersøgelser vil du have stand til at måle det, fordi det er et meget sensibelt spørgsmål. Hvis du ringer til nogen, der er blevet udsat for en voldtægt, en eller anden phoner, en eller anden teenager, der ringer og spørger, er du blevet voldtaget, så kan du ikke regne med at få et ærligt svar. Men, men øhm, jeg, vil, jeg vil gerne have et ærligt svar fra dig, og det kan jeg altså fået. Der er altså ikke dokumentation for, at der er et stigende antal voldtægter. Fint. Der er det vil jeg så gerne... klar dokumentation for, at udlændinge øh, står for en meget stor del af voldtægningen. Så... Man tænker på, at de er en meget lille del af befolkningen, så står de for en meget stor del af dem. Men, men lad os nu sige, det, det vi sidder og taler om her, det er, er der noget, vi skal sige til danskerne? Det skal I være mere bange for i dag, end I skulle, da jeg var ung. Det er så svaret af, at nej, det er der ikke. Så siger du, inden for den gruppe af nogen, der begår voldtægter, der er en overrepræsentation. Ja, Hvordan løser vi så det? Det vil jeg gerne være med til at diskutere. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er godt. På nogen måder. Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvordan løser vi det. Og det tror jeg på, handler rigtig, rigtig meget om, hvordan vi færdes med hinanden, hvor meget vi taler med hinanden, hvor meget vi øh, rækker ud til hinanden, og kommer og tager de diskussioner, ikke bare i Radio 24-7, men derhjemme hos mennesker. Den måde, vi inviterer indenfor, vi siger, men, men har I ikke lyst til at være med til at komme med til den her vejfest, eller har du ikke lyst til at komme og være med til min fødselsdag, eller hvad det nu er? Og ved I hvad, det kan godt lade sig gøre. Og I ville, I ville tage både øre, næse og mund, tror jeg, hvis I var vidner til nogle af de diskussioner, jeg har med de meget øh, vidunderlige muslimske venner, jeg har fået, fordi jeg besluttede mig for. Altså, det kan jo ikke være noget, jeg sidder og overhovedet ikke kender nogle mennesker, eller gør noget på det personlige plan. Og så har jeg fået nogle af de mest fantastiske mennesker tæt på mig, og nogle af de bedste venner, kan jeg sige i dag. Som faktisk... Og det var du overrasket over, eller? Nej, det var jeg ikke overrasket over på nogen måde overrasket over. Men, jeg, men det er vigtigt for mig, og det er vigtigt for mig at formidle, mm. at, der, at det er altså... Det er noget med at tage fat selv, ikke? Det er noget med ikke at skyde det på de andre og sige, det er noget af alle andre politikerne og Radio 427 værter og Stine Bosse og alt muligt. Det er noget, vi selv som enkelte individer kan gøre noget. ved. vi nu er i Vi, ja, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi starter med at tage en, en, en, en moddebattør med en, og så må vi se, hvordan det går derfra. Skål Stine Bosse, I lytter til Radio 427 til Midt øhm, Vi har lige et kvarter tilbage, hvor vi kan snakke om EU og indvandring. Ja, altså. Nu så også på, at når jeg ikke spørger meget ind til alt det her med løsninger og integration og den slags, nu har vi også en masse andre programmer om det, så er det også bare fordi, jeg gerne vil have det her helt overordnet perspektiv frem, at det handler om afvejninger. Mm. Øhm, altså, så når, når, når, når EU-tilhænger siger, at der er ting, vi kun kan løse i fællesskab, så siger jeg, jamen, det kommer han på, hvert fald et problem, og hvordan vi, vi vægter det. det. Det er faktisk bare den problemstilling, jeg gerne vil have ind. Så det med løsningerne, det, det er jo så et, et, et meget større spørgsmål, som, som vi også skal ind i. Noget andet, jeg tænkte på. Men må jeg ikke øhm, bare lige have lov ja. til at sige til det? Ja. Der er ikke noget af det, som jeg har sagt, som ikke er affødt af noget, som jeg føler, du har lagt mig i munden. Og derfor har jeg jo været nødt til at sige, hvad jeg mener på et bredere spektrum, for ellers så bliver det jo for snævert. Og så, så er der nogen, der siger tilbage og siger, at er dine lige pludselig ligeglad med, at der er nogen, der bliver voldtaget? Nej, det er hun ikke. Nej, nej, men det, det påstår jo heller ikke. Okay, det påstår godt, overhovedet ikke. Fint. Jeg påstår bare, så lytter at, jeg til at, dit næste at der spørgsmål. har været de der konsekvenser af det. Og at du så siger, jamen, svarene på de negative konsekvenser, det er noget større, og et helhedsbillede den slags. Nej, Det, det sagde slags. jeg ikke. Nej, okay, okay. Det, må... øhm, øhm, det næste spørgsmål, det er jo så det her med. Øhm, med, med selve EU som, som konstruktionen, og det her med, at det skal vokse den slags. Ikke? Fordi nu taler du meget om, om, om fælles løsninger, og det er jo klart, det er jo, øh, det er jo i Europa-bevægelsens DNA, ikke? Flere, flere fælles løsninger. Øhm, og samtidig så er I jo med på, at der er den her store folkelige modstand imod øget øh, imod, øh, øh, øh, integration i EU. Ikke? Der øh, er der nogen måde der nogensinde har vist, at, vi flere, at der er flertal for øget integration i EU. De vil ikke melde sig ud, men det betyder jo ikke, at de vil have mere af det. Øhm, den næste, jeg tænker, det er fordi, når man nu kigger overalt i, øhm, overalt i verden, så er der den her bevægelse til, at små kulturelle grupper, de vil gerne have selvstændighed. Ikke? Mm. Sel, selv, selv i Belgien, ikke? der slås mm. de jo. Katalanere. Mm. Øhm, Katalanere. Katalaner, de vil mm. alle sammen have selvstændighed. Ikke? Og det ligger jo et eller andet sted også til, øhm, til grund for, for hele det moderne Europa med den vestfaldske fred. Ikke? Vi blander os ikke i staters indre anlæg. Vi gerne, og vi har fået de her ret stabile konstruktioner med nationalstater, hvor vi er ens inden for grænserne og blander ikke i, hvad hinanden gør. Og så siger EU så, okay, på, på trods af den historie, så siger vi, det skal vi gå imod. Vi skal i stedet for have noget overstatsligt, du ser fælles-socialpolitik og den slags, ikke? Så vi går fuldstændig imod det, der har skabt øh, stabilitet. Det er fuldstændig grundlaget for, øh, for, for orden øh, i Europa. Det, du, siger vi, det går vi imod, og så laver hvor, vi en ny, stor politisk følge? konstruktion. i er 82. Ja, ja så, den vestfaldske fred, der var jeg ikke med. Men, men øhm. dine, forældre er, dine forældre er jo så en lille smule indre, ældre end jeg er, ikke? Ja. Men ikke så forfærdeligt meget. Har du, har, du, har du sat dig ned og talt med dem om, og dine bedsteforældre for den sags skyld, hvordan var det i Europa dengang? Altså, var der, var der total fred og fordragelighed, og var der et helt hele taget rart at være? Nu har jeg en mor, der voksede op i London. Øhm, der var bomberegn. Hun blev evakueret. Hun har lært mig, at Europa ikke per se er et fredeligt sted. Vi har været historisk et rigtig krigerisk område, og, og der, er nogle, der er nogle logikker, som ligger i nationalstaterne, og som ligger i, at vi kan klare os selv, som man besluttede sig for efter anden verdenskrig. At de logikker er vi nødt til at arbejde med. Dem er vi nødt til at finde ind i og sætte ind i en ny ramme. Og det er jo sådan, Både fordi man var, man var interesseret i at handle med hinanden, frem for at slås med hinanden, men sandelig også fordi, at man sagde, at den eneste måde, at vi kan sikre fred, og den vej rundt også velfærd og velstandsudvikling, det er ved, at vi handler sammen, og vi kender hinanden godt nok til, at vi ikke bare øh, gør, hvad det passer os. Det er projektet, og det var det dengang. Det er det også i dag. Ja. Øhm, jamen, den er populær, den der historie om EU som, som fredens projekt. Øhm, det ja, de ved jeg ikke, om den er, om det, det er den, jo den, reelt. Nej, men det er jo så det, det, er så det jeg, jeg og, og adskillige andre ikke, ikke er helt enige i. Altså, fordi man, man fremhæver som regel en verdenskrig som et godt eksempel på, at altså det med nationalstater, det er simpelthen bare, altså, det er, det er sådan et, der er et enormt potentiale, krigspotentiale eller konfliktpotentiale i det. Og det er der jo sådan set også den, i hvert fald teoretisk set, det er også fordi, at hver har egne interesser, og hvis man slår sig sammen, så, så er der mindre grund til at skille. Så det er sådan, ud fra sådan et teoretisk synspunkt synes jeg egentlig godt, at man kan øh, man, man, man man, man, kan, man kan se det. Så synes jeg dog alligevel, at det, altså jeg synes, det er en, en slatte måde at argumentere på, fordi det, der foregik, det, der skete i, i 3. verdenskrig, var jo lige så høj grad... Altså 3. Et, 3. Æ, undskyld, Jamen, det er, yeah. fordi jeg har et, et, et tredje begreb øh, inde i hovedet. Okay. I, under 2. verdenskrig var jo det tredje rigs sammenbrud. Det var sådan et, et, et, altså et imperialt sammenbrud. På den måde er det ikke sådan helt fair at sammenligne det med sådan en lille nationalstat som Danmark, at hvis vi gerne vil have vores selvstændighed, så er det på en eller anden måde sådan det samme. Så, den anden ting er, at man ligesom siger, at freden, den, øh, hvad hedder det, den, den nødvendigvis hænger sammen med, at nationalstaterne ikke sådan er alt for øh, suveræne og ikke er alt for enrådige og så bruger man som argument perversionen, altså pervasionen af, af, af, af, af selvstændige, øh, altså geopolitiske områder. Og det er jo, altså det er jo ikke, på den måde er det jo ikke noget specielt godt argument, at man ligesom bruger pervasionen af et eller andet eksempel til at sige, at det duer overhovedet ikke. Når man nu kan se, Men... at det fungerer rigtig godt, og at vi mennesker, vi har en, en, en, en naturlig trang til, som Rune også sagde før, at sammenslutte os med folk, der minder om os, som vi deler værdier med og sprog og tanker, og traditioner og så videre, og altså, det, det der ligger, der er jo ikke nogen chauvinistisk krigserklæring mod andre i. Det er simpelthen bare sådan, vi er. det er så dybt uenig med dig i. Er der det? Ja, Nå. også i grad. Altså, for det, starter jo, det starter jo så uskyldigt, som du siger, øh, og så ender det. Og det, der, der, altså Europa er et eksempel og et af de groveste og grummeste, men, men du kan jo finde det alle mulige steder i verden. Altså, hvis man først får en overbevisning om, at man er det eneste i godseøjne rigtige, og at bare vi holder sammen som, som lille øh, stamme, øh, så skal det hele nok gå godt. Det, det er for det første, første skridt på vejen til, at man bliver fattigere. Men det er det mindste af det. Det, det, det, kunne, det kan man måske endda overleve. Men det er det øh, allerstørste skridt i retning af, at man kommer op og skændes med nogle andre. Fordi man får en... Det, det hele handler jo i sidste ende om, hvordan vi fordeler goder og ressourcer. Og, og, og hvis ikke man... Indgår. Du, kan tage, du kan gå hjem, og, og, og så kan du lave tankeeksperimentet i forhold til naboer eller ø, byområder eller noget andet. Hvis ikke man har en grundfortælling med hinanden om, at vi er hinandens forudsætning, og at vi faktisk får det bedre alle sammen, ved at vi taler med hinanden, vi handler med hinanden, vi trives med hinanden, det skal vi da Ja, også. det siger du så. Men det er jo så der, hvor det europæiske øh, forpligtende fællesskab har gjort at der er en ramme inden for, hvad det her foregår. Og den ramme gør, at vi er sikre på, at vi ikke kommer op og skændes og slås. Bare vent og se, hvordan brexit, og du kan jo se det allerede, hvordan retorikken trappes op, og så bliver, kommer alle i tanke om, at oh vi må heller tale ordentligt, og så, og så kan det bølge lidt frem og tilbage. Du ved lige så godt som jeg, at for enden af grov retorik, der bliver grovere og grovere, der ligger noget, der, hvor, hvor, hvor ord pludselig ikke er nok, men hvor det bliver til vold. Der skal vi aldrig nogensinde hen i den her del af verden. Det er min mission. Det er det, jeg gerne vil være med til at sikre. Og det kræver noget af danskerne. Det kræver noget af tyskerne. Det kræver rigtig meget af tyskerne faktisk. Af franskmændene, af folk i Italien. Det kræver noget af os alle sammen. Men det giver os alle sammen mere. I det regnestykke, der er jeg ikke fem sekunder i tvivl om at vi får langt mere, end det vi opgiver. Ja, altså fordi, nu, nu nævnte du det her med, hvordan mine forældre måtte have det med Europa, ikke? og jeg, jeg må jo om, at jeg tænker jo lidt længere tilbage, ikke? jeg tænker på sådan noget Hobbes ikke? hvor han beskriver ikke? virkelig ro krig, ikke? og der skal en, en statsmagt til at kont øh, kontrollere det, og så den historiske udvikling, ikke? som har taget flere hundrede år med at konsolidere nationalstaterne. Ikke? Det er jo også... Øh... Det er jo netop, uh, Naud Furgussons pointe, den her britiske historie, som nu også er tilhænger af, at vi os ud af, eller briterne britterne melder sig ud af EU, det er jo nemlig det med, at imperierne brød sammen, og derefter så fik vi nogle, nogle stabile statsdanser uh, i Europa, og vi kan se, at de faktisk ikke engang er helt stabile, vel, fordi der er stadig noget i Spanien, hvor de vil gerne blive endnu mindre, ikke? endnu mere, uh, endnu flere nationer. Uh, og, og det er da stabilt, altså det der med at have, have folk, der ligner hinanden, uh, og i en så deler værdier, det er jo også det, som... Men det som gør Vietnam vi da også i den grad og vi deler men, dig i den grad. Og, og, og man vil ikke slave under en eller anden fremmed magt, vel? Øh, amerikanerne ud med britterne, ikke? Og den slags. Og, er det er ikke, bare, men... og så er det klart, at vi danskere, vi stoler på, at selvom vi ikke er enige politisk med Helle Thorning-Smith, eller Lars Løkke Rasmussen, Hey, vi forstår ham. Han taler samme sprog, som vi gør. Vi er nogenlunde ens. Vi stoler på ham. Vi deler kærligheden til Danmark. Men Vil det være det samme, hvis det var Barroso, eller von <laughs> eller hvem der nu ellers er dernede? Tror du, vi ville tænke, ham stoler jeg på? Det, ja. det gør ikke han, noget. Tænker på ja, han tænker på Danmark. han ja. tænker på Danmark. Det er fint. Han har min ryg. <laughs> øh, jeg, jeg, der, øh, det har jeg det fint med. Altså, jeg, jeg kan så godt lige den måde, du maler det op på. Nu vil jeg, nu vil jeg male det op på en anden måde. Jeg er meget overbevist om, at vi ville have rigtig godt af og glæde af, at vi for eksempel skulle vælge formanden for kommissionen i hele det europæiske, den europæiske union. Det er nogle ting, jeg tror kunne være med til, at vi fik nogle andre diskussioner, og det, det vil jeg synes var en glemrende ting. Men de mennesker, som bliver valgt, og det bliver de altså valgt, så bliver de senere udpeget af nogen, der er valgt, og det kan man synes, der er for lidt øh, gennemsigtighed i. Men de mennesker, der ender med at varetage vores allesammens interesser, de er optaget af danskere, de er optaget af italienere, de er optaget af men de er faktisk optaget af vores allesammens ved og vel. Og det, man skal huske, og det, der er enormt vigtigt at vide, det er, at der er ingen i den europæiske unionskommission, der gør noget, uden at det er på opfordring for samtlige nationale, øh, enten ministre eller statsoverhoveder. Det er da en tryghed, det er da noget, vi skal vide som danskere, at, at det, det er sådan, det fungerer, og derfor så er der i virkeligheden ikke tale om, at, at, at det er noget farligt eller noget et eller andet, og puha, gør de noget et eller andet. De løser de udfordringer, som vi står med og som de bliver udstyret med mandater til faktisk at gøre noget med. Det er blandt andet problemet i forhold til de ydre grænser og hele flygtningeproblemstillingen, fordi vi ikke har givet dem stærke nok mandater til faktisk at gøre noget med det her. Og, altså, tror du virkelig, at hvis nu Tosker og Juncker, de havde været valgt i et eller andet populært valg, at der så ville være den her loyalitet. Og for dem? Altså, de taler engang vores sprog. Ja, det men tror jeg. Og nu skal man huske, at dansk er et dejligt sprog. Jeg elsker at tale dansk, øh, men engelsk er også et udmærket sprog. Tysk er jeg også et glimrende sprog. Og vi har nu vendet os til i, den, i det øh, europæiske fællesskab, at vi har talt rigtig meget af engelsk. Det tror jeg sådan set, også, vi kommer til at blive ved med, selvom øh, englænderne så vælger en anden vej. Og vi er rigtig godt stillet i Danmark. Alle mennesker i Europa, der møder danskere, siger, at der er noget af det, der er helt fantastisk ved at møde danskere, det er, at I faktisk taler rigtig godt engelsk. Hvorfor ser vi ikke det som en styrke? Hvorfor ser vi ikke det som noget godt? Og så glæder os over, at de mennesker, som så stiller op og er i de her forskellige øh, hvad hedder det, job, at de rent faktisk kærer sig også for os. Så kan det godt være, at de ikke kan tale dansk, men så taler de engelsk. Og vi kan i hvert fald gøre os forståelige over for dem. Jeg kan, jeg kan ikke se, jeg synes, det er et kunstigt skabt problem. Jeg er... 100% overbevist om, at en øh, person i Bruxelles, der må tale engelsk, tysk eller fransk, og som taler på vegne af at løse en problemstilling, der omfatter danskere, er nøjagtigt lige så optaget af at løse danske problemstillinger som en, der taler dansk. Men kan det ikke se, at det i sig selv er en forudsætning. Men er det ikke sådan lidt altså, byråkratens måde at gå til det på? Altså, du taler om forskellige problemstillinger og løsninger osv. Altså, det vi taler om, det er jo... Altså, det er jo kærligheden. Det er jo og kærlighed fædlandskærlig. Kær, Nej, man kan ikke være fødandskærlig, når man sidder og hedder Baruso, og øh, altså nærmest ikke aner, om Danmark er hovedstad i Japan. Altså, Det, det, det kan man ikke. Nej. Ej, nu underkender man, du da i det altså, her. For først er de mennesker meget, meget godt klar over, hvad det ansvar, ansvar de har. Og så prøv jeg at høre her, man kan da godt være fædrelandskærlig i forhold til mere end en nation. Hvorfor skulle man ikke kunne være det? Jeg, jeg er fæderlandskærlig i forhold til både Danmark og, og England, og mm. jeg kan for den sags skyld også, jeg arbejder en del i Tyskland, der kan jeg da også være fæderlandskærlig i forhold til Tyskland, og synes, det er rigtig vigtigt, at det går tyskerne godt. Hvorfor, kan jeg ikke? hvorfor, hvorfor skal jeg begrænse min begejstring for et område, til at det kun være med det land, jeg er født i? Yes. sådan har jeg det i hvert fald ikke. Det blev jo sidste ord, faktisk. Du fik det sidste ord. Ja, det <laughs> tak fordi at du kom og var med i dag. Det var godt at være her. <laughs>